دغه وخت راه موارد کو دا مولانا محمدي تو سي پر پاسه کو دوراوي تاسو نمبر کیسه په محللا بلل خل مرغوش کې په او په 32 ستمبر 2008 کې شوه تدیره ملي دغه په 37 ايشاجه ته مسند کې څټ کې سيډي مرکز دکان نمبر 23 درحمت لا زه دغه نه کال د ګرار او ثوري په جایته او موبایل نمبر 0351 ستاوان بس اچھو چھو بیس سرب نو دا حرزای کے دا اوبا ادری دلی ہے ڈن جوڑ شوئی ہے پاگئی کے دا قا قون قا پے قاب شروع کری پے قاب پے قاب دا قاریان دک کا مصال ہے قیرات سرب دے لکا چھو محفل قیرات او پاگئی کری آکاری تا دے وجنہ حدیث کراذی نبی علیہ صلوات و سلام فرمایي زماد امت د قاریانو ارس چې کم ده نو عجب پسندي او ریاکاری د یا ټول اعمال به چې کم ده نو ختمي نبی علیہ صلوات و سلام فرمایي اغه ارس بر د عجب پسندي اوغه دغه به ختمي دارنګ نبی علیہ سلام وي فبنی اسرایلو کې قاریان زیات شيو او زماف امت کې هم قاریان سی وکیږي دارنګ نبی علیہ سلام وي په جنم کې او کنده ده او جهنم او یار زلہ درځی چې کم دی داغه نه پناغ وړي او دا الله هغه قاریان له تیاره کړی دا چې هغه بادشاهانو دربارونو ته دا د مالدارو دربانونو پسه ګرځیدل چې کم ځکه کې خاتمی قا کوله ولړشه سقاکو کی اول دا کې دا داغه قاریان د دا بادشاهانو په دربارونو ګرځیدل او د مالدارانو دا قاریان لګه په کراچی کې د یو فون ابتدا کېدا نو پاغه کې یو قاری راغله او دا د خوشحلال د پاره ده یو فون بن نظر په دې باندې به وقف کو یو فون یو فون لکه کافری د قاری دا چې د دې دام لوي کافر سوک په دې خوشالیدل دام لوي کافر دا ټول هغه قاریان دي چې د قران سره ټوکی دا محمد ابن عبید او اي ماده سفيان ناورېدل وغه به یا معاشر القران کاریانو ير فاوروسکم لا تزيد خوشو على ما في القلب دا قاریان چې روانې نو ډېر ځان بڼولې شاش لو چغي چو مغي چولي ابرګ برګ د ټوپیا الله هغه تاوي وقاریانو د زړه د تقوامو مو سی سیوا کوئی مخه فقد و زهد طریق لار خې غني قدر ډېر صفاده سرونه پورته کوي فاتقوا الله دل نن یو ریګي واجملوا فی الطلب د روزه په دغه کې اجمال او کې ډیر دغه مکو چې بس دنیا پسی ولا تکونو عیالاً علی المسلمین په مسلمانانو بوج م جوړيږي مسلمانانو باندې ځان بوج کوی ما د رنگ نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی نبی علیہ السلام ویات ساته اقرا به الله الا دا پاره کې قرآن ولې او دا الله نه سوال کوي ځکه یو قوم براشي چې قرآن بلولی او پاره باندې به د خلکو نه سوال نه کوي دا رنګ حدیث کرازی تعالی مل قرآن و به الجنه دا الله نه قرآن ولې اوس خپانه باندې د جنت سوال کوي دا سه خلق براشي چې پاره باندې په دنیا غواړي لا ګولي کنه دا ځای په ځای باندې را ښکړی مړی او لګي قرآن څنګه دقیق دا چانده جائز دغه څه طریقې سره کنه دین او شرم تارنګ نبی عليه الصلاه ارشاد د عبد الله ابن مسعود نقل کړي او اي ساجو زمانم يسالو فيه بالقران فاذا سالوكم فلا توتواهم خلق بده قرآن په ذریه تاسو نه کوي او کله چې د انداز سوالونه کوي او ارناواله ورنه کوي دا د قران باندې بس سوالونه شروع کړی دي دنیا چې کم ده اغه رواغستا او قران چې کم ده شاته وغورځو دا قاریان نه دی مراد ایت لونه وحق تلاوتیه اته الیع قاری چې په قران باندې عملی لوی مقام نه او د نن زمانه قاریان اکثر فساق او فجار دي الله د دای د دا دا دا فتنینه زمونګه حفاظت اولائی کا دا بزرگان یو منونا ایمان راڑی په دے باندے ومین یا کفور بھی چاچن کارو کذیو قرآن نا دا پلیتان اوم الخاسرون دا دی تاوانیان تاوانیانم دا خلق دے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العظم تلا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ یا بنی اسرائیل اذ کرونا پوز دا اوام او دا اتم اعتراض پما او درمیان کې اوسو خبرې کاين د ویمه سا شروع او پای کې اعتراضات کېدل او دغه جوابات الله رب العزت ورکول کول اعتراضات د دفعي کېده اوس پما بین د دې کې چې اعتراض ذکر کو او اتم اعتراض رسته ذکر کوي بیا دغه جواب او وپدې ما بین کډې خبرې کړي چې داې تعلق ااده اسبات در رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سرهوم دی او داې اسبات د الله د وحدانیت د هيڅ سرهوم دی چې کوم مخکې ذکر شوی او هغه کې اسبات د توحید شوی اوهاله خبره دا چدا کعبہ جوړ شوې دا د فار د توحید نو تاسو دې کې شرک والے کوئ لکه 125 کې ذکر کای دویمه خبره به ذکر کی 129 کې چدا پیغمبر دا دعا او سوال د ابراهیم ده نو نوچې دعا او سوال د ابراهيم دی نو د دې نه انکار والي کوي اعتراضات والي کوي او بل دا خبره چې توحید متفق علیه مسله دا پدې کې ائچا اختلاف نو کړي تاسو والي د توحید نه انکار شروع کو لا بدا 132 کې به ذکر کی دا مسله ذکر کای پدې بین کې او یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انامتو علیکم تقرار بیا او اوکو داد دید پارا چھ دا ذکر کی چھ کم زائنے کی صد بنی اسرائیل شورو کروا پا کم خطاب سارا چھ پا خطاب باندے اختتام شي یا دا بیا ذکر ذکر کئی دا بنی اسرائیلو تا خائی او خلکو تا دا خائی ګوره دا علماء دی دیلہ انکار نو پکار اا دیتاوی چه تاسو علماء وی تاسو لدہ انکار نو پکار دا دید پارا چه علماء لدہ انکار نده پکار یا بنی اسرائیل او اولادا دیاں کو او بنی اسرائیل او ذکروا نعمت الیاتی یات کئ تاسو نعمت زما اس چیکل می دی علیکم پتانسو سو باندې او دا چې ما غوا روا له در کڑے تاسو لرا په زمانه د خپل مخلوقا پر مخلوقات او د خپل زمانه باندې وتقد یوم لن تجزی نفس عنا نفس ویری گئی ده تاسو د اخر زنا چې بدله باور نکې شی بدله باور نکي یوم د نبش ناشای ان زرا بارسه او قبول به نکړېشد د نبش نا عدلن سر کیس ما فی دیار ولا تنفوا او فائدہ باور نه کید لرا شفاعه ولا هم ينصرون او نه بعد د امداد وکړې شي کم سلور واړه طریقې چاغه ما کیات کی ای کریمه کی لکدا سی آیات مخ ته درشو الیک رد شوی وي اغه طرقې دل تام رد کړو او د ذکر کړو چې الته کې بیا سلور واړه طریقې کار ناراضي نه دیو نفس بدلا کې بن نفس ور کولې شي نه دا کولې شي چې داغه فی دیو واستې شي نه دا کولې شي چې داغه شفاعت قبول کړې شي او نه دا کولې شي چې جا ډلا پر را شو داغه امدادو کی فسرب <تصفح> دومره فرق چې التا والا تنفع شفاعت مقدم او دلته کې مؤخر ده دا له دیو جنا چې خلک دوه قسموي باز داسه خلق وی چاغی ته مال محبوب وی نو دمال مال نور کئ او داغې نمخ کې دا کوشش کئ چې شفارش مبارس او چلم نو الت ولا تنفعها شفاعه اغه مقدم کو چاغی مخ کې مال نور کئ مخ کې شفارش لټئ او بازه خلق داس وی چاغی ته مال محبوب دو رنی د خپل نه نو هغه مال مخ کې کې الله وي دواړه طریقه نه چلےږي هر څنګه کو کئ <تصفح> وَإِذِي بَتَلَى إِبْرَاهِيمًا اُس اولا مسئلہ او اغیت تمہیدو چې براہیم علیہ السلام ما انعاماتو کلو بیا ابراہیم علیہ السلام تما عمر کلو چھے توحید پپ خان کعبہ کی بیان کا بیت اللہ کے او د شرکیاتو نے کا بنیت القعبہ تو لیت توحید فلیمتو شرکونے پی وَإِذِي بَتَلَى او ہر کلا چیمتیانو کا اور کله چې امتانو کو پې ابراهيم عليه السلام ته سلام باندې ربهه رب د بكلماتن پيوسو کليمو سره فاتمه هننا بكلماتن فیاسو امتیانا تو سرا فتمهنہ پس پراکل ابراہیم علیہ الصلات والسلام اګه لرا قال انی او اللا بشکزو جائل کاگر ځون کيمتال رالین ناسید پارا د خلق اماما پیشوا یعنی نبی دی ګرځوم او امته دام دوام پنبوات دتا نصیب کوما او امیشبت دغه سنبی یع او زه صاحب پیشوا ګرځوم امام اوا یما من یوقطدا به چابه سي اقتدا کوله شي پيشوا پيشواني ګرځم ابراهيم عليه السلام فرماي قال او ابراهيم عليه السلام ومن ذريتي او دا وګرزوي داننګي پيشوان د اولاد زمانہ قال او يل طلا لنا له نه حاصليغي عهدي وعده نبوت زما الظالمين سالمانو تا ظالم لا نبوت نو ور اللہ اکبر آیات کریمہ پر اعتبار د دې سراچ تفصيل وکړ شي لکه مشکلات و نه دي ا کلمات څو چې په ابراهيم عليه السلام باندې امتحان پاږی سرا شویو نيو قول د مفسرین کرامو دا ده چې ا غلص خلصلتنا چې کوم حديث کراځي ا إبراهيم عليه السلام باندې 파غه امتحان شيو او هغه دا چې مزمزه خلک یو باچل استن شاخ فوزا کې او باچل دارنګ مسواک مسواک کول داننګ شوارب بريث لانډاول پري دارنګې د دا سروېښت او سمول دارنګې د دا ترخونوېښت لړکول دارنګې زيره ناېښت پرېکول او اتم نوکان پرېکول او ويل اتم او نهم دا چې د جوړونو وینزل او لسم خاتنا کول دالس خصلتونا چې کم حدیث کراځي مفسرین کرام ذکر کوي د دې ځای باندې بیا داسې ژوند چې ابراهيم عليه السلام تعالی وېده حکم او کو ابراهيم عليه السلام اا پای عمل او کو پوره کړ الله رب العزت پهشوا جوړ کړ دویم قول دموفسرینین دا کرامو داله چه دینا آغا صفات دا ایمان مراد دی صفات دا ایمان لگتا سوگو رای سور مومنون که اللہ زکر کردی دی وی آغا صفات دا مراد دی دارنگ نورو مقاماتو کم رای سور مومنون اول چه شروع کی گی آغا زائنہ اتال لظم اسی پارا سرنج شروع کی لقد افلاح المؤمنون تاكيك سر کامياب شوم مؤمنان الذين آكسانهم في صلاتهم أول صفت دا چه غيب فقلو منزنو کی خاشعونا وي عجزي كون کی الذين دوهم صفت آكسان چه غيب بفايد خابرون وي مخلون کی والذين درهم صفت آكسانهم لزكاة فاعلون چه غيب ان کی مانا ورکا ان کی, ورکا ان کی او آکستان سالورم سے فتح شغای د خپلو شرم گاونو وی حفاظت کاونکی الا علا ازواجهم مگر په خپلو بیان باندې الا او ما ملک تایمانم یا فآ بآ غا وین زبان دي چې مالکان شوي خلاصونه ده دی ف انهم فبشکد غیر معلومینا ندی ملامت کله شي پدی کې پمنب تا پس هر چا څوک دې چې تالاش ک وی لټاو ورا زال کا ما سیواد ده بل ما سواعد دینا سبل زائد دا پارا د فایض پورا کولو فاولای کا بلدا پلیتان و مولا دوند د زیاتی کون کی والذینا والذینا پینزن صفاتو والذینا مومنان آ کساندې هم له اماناتم چاید د امانته نو پلو و عهدهم شپگما او ذلوز نو پلو راعون لهاس کون کی والذینا و امصفاتو او آ کسان چې ری پخ پلو زنوبان دیوی یو حافظن حفاظت کا انکی یعنی ہمیش گری کا انکی دائیمون اولائی کا دا بزرگان ام الواری سونا دا دیواری سان آغا چپ میراس کی جنت فردوس لرا ام خالدون دائی با فاغی کیوی ہمیشا اسی دن کی دا صفاتو یا سور احضاب کے 35 کې ادارنګ سورې معارج 22 کې وغيرها دا صفات ذکر گئی کم سے 5 چې د ایمان دی هغه صفات ته وایي مراد له کې مشایخ اعظام زمونږا دله ترجیح ور کوي هغه وایي چې عمر شاقه مرادي چې کم قران کریم ذکر کړی دي او شیخ د ویسا هغه ذکر کول درس کې چ شیر د پندای رحم الله رحمتا واسعتا اغه یې فرمایل جېسا هستي هو ویسا امتحان هوتاه ہے څنګه استوی نو امتحان او ما اغه امتحان آغسی سیم کم سے پات چلس حدیث کراغلی دی نو به شکه چ دې چته ابراهیم علی السلام بدا کول خو چرتا حدیث کدا ندی راغلی چ په دی باندې امتحانوم امتحان چشویو نو آغا دا راجح حبر ادا چھ امتحان پدیش شویو چھ اغا مال کے ابتلاوا دارنگ بچی کے ابتلاوا امتحانو لکا بحری محید ذکر کئی هیم اب تلاہو بیهی فی مالیهی و ولدیهی و نفسیهی الله اراغ سی زنو چلہ پی امتحان کرو مال او بچی او نفس دارکے فسلما مالہو لزايفانی بس ویس بار اخفل مال د پارا دمل منو و ولده له القربان اوه بچه د پارا د قربانی و نفسه له النیرانی او اغان زانخ بل پیش کوردا و قلبه له او زړی هغه اوس پارا الله تا فتخذه الله خلیل الله دا غینا پس دوس جوړکا او اتوی نزال کنه نسیماما باری موهید ذکر کئ دارنگی دا خبره ابو منصور ما توری دی رحمه اللہ ذکر کردی دا آتا ویلات احل سننہ کی ذکر کوي ویسن مختلف فی الكلمات التي فی الكلمات اللتی ابتلاو بیها فقال بعضن الكلمات اللتی الكلمات ہی اللتی ذکرت فی سورت الانعام اوی اغداو فلما جنن علیه اللیل را آکا وکا باز آغاز آئین راڑون بیا لگ لگتا اصطاب بطور نمون و اي باز دی دی و اي دا ويليدي وكيل ايب تلاهو بعشرن بالطهارته خمسن فرس و خمسن في الجسد اغلس زونه دي ويچ سپينځه بسار كه پينځه پام جسد کي الله پا غيبان دي ته طهارت حکم کړو و اي لك دما چې ذکر کړم تم تاسو ته مخه لاګه مز مزه استنشاق او مسواک او قصو شواري و داننګ فرق الراس او داننګ نت نفل اي بتا وغيره ذکر کړل تاسو ته ويدا سيزونه و فاغا بیاوی لیکن فی حازا لیسا کبیرو حکمتن فدیکو ایسا دیر حکمت نشتا دے ازی افعال حازا کل واحدن داخو ارسو کئی داخو طبیعتی امور دی چه او سڑک طبیعت سلیم وی نو آبازان گنده نپری دی سخاب نپری دی دانی چه بسو ار وقت تنا دڑو زی روانی نا نا نا داه ارسوکي ولكن الحكمه فيه ماقيل ان ابتلاه بالنار حين القي فيها فسوى حتى قال له جبريل واذا اغ امتحان و چورتو غردو اغه پر صبر وکي جبريل وسخرغه في اتستعين بي بما بكفلا تاسر امداد نغارم دال ان جواب تليا بي اسكان ذريته بالواد الذي لا ماء فيه ولا زرع ولا غرس او دارنګي اخفل بچي اغه په داسه شار بیان کې پری خودل چینو وبوي نه پسلو نه سونهوي دارنګي وای وبتولیا بالهجرت من عندهم وترکهم هنالك وهم صغار دارنګي هجرت ته د حکم او شو چې ته پرېګ د دغه ځای کې او التا کې هغه ما شومانو او الله کوم کو بل دا چې هجرت په داسه حال کې وکاو چې نو سره خو او نو سره پسلو او نو سره سونهوي مونې او بیا وی وبتلیہ بالحجرۃ الی الشام وبتلیہ بزفح ولده وبتلیہ باشیاء لم یبتل احد من الانبیاء بمثله فصبر علی ذالک ففی مثل ھذا یكون وجه الحکما دیس از ان کی ثنا سے ایک مرتبہ امتحان پدی باندھی کی دیشی چا انبیہ پہ نور مخینو ممتحن کلی او دو باند امتحان شو او قران کریم پخ لگتا سو اگو رئی مناظرہ مناظرہ انام اگو تاسو اول سور بقرہ دو سو اٹھاون تاسو سور بقرہ دو سو اٹھاون لمبر ایاتو درے مسیف آرہ بادشاہ نمرود گنتا ظالمتا مخم اخ اولاد دے و خبر امتحانو کنا امتحانو الم تر الالذی آیتا غور کل دے آنکستا حاج ابراہیما فی ربی چی جگڑا بات مباہ سے کولا دے ابراہیم سرا فی ربی ہی پا براد رب دغ کی ان آتاہ اللہ الملکا دو انجید دینا چوار کل والا دلا بادشایی مزشیو پا بادشایی کی مشرب شان زردادی دے کا زردادی دے آگر زیدلے وہاں زرداری الله دې لا ټول تباہ برباد کړي د نامرود اولاد دې از قال ابراہیمو ار کلاجوی ابراہیم علیہ السلام ربی اللہ زی رب زمان اغازاتی یوحی و یمیتو چجوندی کول امرا کول کئی قال انا اوحی و امیتو اغاوی زم جوندی کول امرا کول کوم داخو زم کول شم یو ای راستو چجابان سزای موتو اغازات کاؤ بل از بی سونیو اغاز قتل کئی داخو زمان کول شم ابراہیم علیہ السلام شو قتل چو ہو داخو زنگل کلو شو the بی موار خر بی لکی غی داخو پدی پوی گناوی قالا او ابراہیم فا ان اللہ پس بی شکالا یا تی شمس من المشرق راولین ورلرہ دو مشرقنا فا تی بی حرائی ولتو من المغربی دو مغربنا فبوحیت اللذی کفرا حق بکڑی شو اغا انسان چې کافرو والله لا یهد القوم الظالمین اللہ تعالی هدایت نور قی نه توفیق نور قی, قی قوم ظالم تا اوس ګره ابراهیم علیه السلام ولاردو د نمرود دربار کې او هغه سره منازره کوي او هغه وایي زوږوند کولم کوم چې ابراهیم علیه السلام دا څه نه کوي چې دربارۍ موليان غونډه کوي ابراهیم علیه السلام غل شي چې زه خير ده مشرف شاله خوشاله کرنا نا نا نا نا ابراهیم علیه السلام او ایغه نیغه خبره کوي او زره برشي کم نه نو ده چانه خوف نه کوي دارنگ تاسو گره سوره انعام آیات لمبر چورت تر سوره انعام اوه مسی پارا آیات لمبر چورت تر اللہ اکبر انبیان دیر باها در آگون دیر کلک او دیر نرانج ددی مساله دا پارا اللہ آغا نرانج چونکی شیخ دا شاپور رحمه اللہ آغا با وی وی مساله توحید داد نرانو کارده دا وی آخوا دیخوا خلق نشکولی گورہ ابراہیم علیہ السلام تا لار تا اولار دے قوم تا اولار دے مخام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ارْكَلَچُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِيهِ أَذَرَا پلار خپل آذرتہ أتَتَّخِذُ آيَاتَ جُوڑَاوَے آيَاتَ جُوڑَاوَے بُتَانُ لَرَا خُدَايَانَ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بِشَكَّ زُوِنَ مَتَالَرَا قَوْمَ صَالَرَا قَوْمَ صَالَرَا فَقُمْ رَہی ذالک نوری او ګورای ستوم ګمراه پلاړه او استادان کومم ګمراه دے ټول ګمراهانی اي او ای غنیغه خبره کوي فقدر پلار قدر پزای ځکه مریم کې برش یا ابتی یا ابا یا ابتی یا خو په مسله کې بیا مداهنت نه نکړي او ګورا دې زای کې عجيبه خپل ذکر کوي یو قول تا ګورا اینی اراکا و قومکا فی ظلال مبین بیاو لارده او ټول قوم مخالفته تردی پوری چې صرف سلور سواجی کو او ہو با دی برایم علیہ السلام دا پلار د کور خدمت کو دورا لوی پیرو او چې کلا با بچ دربار تا اول دی برایم پلار نورا غلی نو دربار با نکو دو او بعد شابه تر هغه پوره فیصله نکولا چې تر صوبه د ابراهيم پلار ابراهيم عليه السلام پلار داغه پسربا نه تاج نو خوده دورا لوی پیرو او سورټ ټیکست چې باغه استه شو داغه لسم ايسا داو د ابراهيم عليه السلام پلار لرا ته دومره لوی پیرو قولار ده او د خبرته ګورا ورپسې 77 کې وګورئ وإِلَّا أَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کچاره ما ته هدایت زماره اب نو کړه نو زبد قوم زالین نشویم گمراهان وته بیا ورپسې وګورا 78 کې إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مشرکان ورته بیاور بیا ورپسې وګورا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ زده مشرکان اونانه بیا ورپسې وګورا أَغَوَى وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا بیاور ور پسې وګورا آیات نمبر 81 کې ویل وكايفا تخافون اشركتم ولا تخافون ان انكم اشركتم دې اقوال ته ورسنګ سختې طریقه سره ابراهيم عليه السلام لګار کټوي کلاوي گمراهانی اې کلاوي مشرکانې کلاوي ز تاسو د مشرکانه برائت ته ځما کلاوي ما نه منل مشرکین دا شخصان کلمې او دلایل څنګه وې عجيبان کې د سټور او عبادت په اړه ځواب نه به ان شاء الله تفصیل بیا راشي اغه د او عبادت کاو کواکې پروستو ادب بوتاں عبادت پکېمو د نیکانو بندگانو بوتا نه جوړکړو دغه عبادت پکاو ادا مسله پکېمو مصیباتو پکې دایي قبرونو باندې بفراتو د ټولز نمرزونه په اړه یو ابراهیم علیه السلام ولار او مناظره شروع ده دایم امتحاناتو ابراهیم علیه السلام الله دې کې کامیاب کو دارنگی تاسو او گوری لگه ملمانول مال راوڑه ده ملمانولا ماله اواغیو تای خود سوره هود آیات لمبر ست ترو گوری لگتاسو سوره هود آیات لمبر اویایم تیا <تصال> چویواجو <تصال> الله اکبر وا لقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشره او <اوتا> تا کی سره غلی پرشتې زمونږه ابراهيم تا بالبشره پزيري سره قالو نو اي <سلاما> سلم نا سلام السلام علیکم و علیکم سلام و علیکم السلام فما لبسا اصار نشو ابراهیم ان جاء بی عجل حنیز دا چرایل یو سخی رید شوی, رید شوی رید شوی سخی راڑو او اغیر اغیر تا مخی تاکی خودو داد قدرو او پدېبه نه ایبراهیم علی السلام مامورو او زکه دا سه کولو او اغه فاطمه هون نه هغه پورا کړ د ملما بقدر احترام کې دا سنند انبیا ودي دا نه چې ملما درشي او هغه ملمام دا سه ملمای چې هغه د الله رب ال وحدانیت بیانې دا الله وحدانیت بیانې او جماعت کناستي او نور سو کومنه اغه چې لولې پګونه تړلې اځ د پښکل باران تلاندې نوځي دی وتاویږي هه ولنه اغله ای خدای د خارکا ته ازان ته متبیه د سنت وای ته ازان ته داوای چګینه ما پاګړی تا قاعده سمول یانو بیګا بیګار اتلم بچا سې د سره غیرته یو خبره کول یو مولای سې یو زای دغل تکشته وسومم آ مولی سې په داسې کار کړو دا د اغې چکمنن نو علمي حالتي او دا د عمل حالتي وسومې ما ماندی آی چ کونه ندا مازیگر موزوی چه کمدنو یو جماعت کیوکا او بل جماعت کی پلار امامو نو بل جماعت تلڑا او اغیقی چه کمدنو بیاوی ندا اغا پلار اشراپلی <تصال> تانیوی سوک ده نیبلی و مولاو اروانواته چه تا خدای غرکتا تا پتا نیشته پیغمبرو کنه ده خا خا خا پواشم ویس شکمی او خوی زین ده بوتو ویخا خو دور را تا پتا نیشته اکلا تیر شده تا خدای غرکتا زمانه نمخ که تیر شده خا خا بیا راشی او موهیدین نپریدی ده عرضه که دلسی سان خبرنی خ تو منادم علم قدر کا دیبراہیم سنت پی دارنگے پلار سرا مناظرہ کئی سورہ مریم بیالیس کے آب آراشی بیالیس چوالیس چورتر کے بیالیس چوالیس او دارنگے داکے سنتالیس کے رابش ابراہیم علیہ السلام پلار توائی سلام علیکس استغفر لک ربی انہو کان بی حفیع ززماتن بائی کاٹتے وطا مناظرہ شروع کردہ خبر و سرکی دعوت والا ورکی دارنگی تاسو اگرئی انبیاء سور انبیاء آیات لمبر ستہ ال تا دا ابراہیم علیہ السلام امتحانو گرئی چھ اورت غرزئی او ابراہیم علیہ السلام اولاد دے فو مسالہ نپری داو انبیاء اللہ دا مسئلہ توحید دا پارا چون کڑیو اللہ دی منتا میں استقامت نصیب کی مسئلہ دا توحید دا دیر گرانا مسئلہ دا او گو رہی تانسو اس ابراہیم علیہ بوتان تس نس دی او چې دائی تس نس بوتان لی دل دی دی ابراہیم می میدان تر آخ کل او, او رائیو علی عاجیبان داس کے وئی وی قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين دا خو له ظلم ده چې چا کار کړی دی او وی راي وله قالوا فاتو به على اعین الناس دړي ټول خلکو مخ کې را وله حاضر کېدل تا بو سره خبره کو چرایست وي انت فعلت هذا بآلهتنا ایبراهيم دا به کوم اندازو هغه ټیټ سترګې بغیر او خدا تا کړی دی ایبراهيم علیه السلام او ما کړی د نو بلچا تاسو لري مشر څخه کړي دي دیسنه خبر ده توجيات پک بل فعلو کبیر عمره بشیا خپل ځای کې بیا چا کړي خو ما کړي دینو اوس چې دایدا ار سوکته لویبراهيم علیه السلام یەکي आवाज ولار ده دیسوي قالوا حرقوه ستا ساتو قالوا ويدئ حرقوه اوس وزاوید لراون سروا علیه تکم ایمدا دکید خپل وخت دیانو ان کنتم فائلین کچری کارکا انکی اینوی سوز ہوئی قولنا یا نارکونی اللہ وی اوی منگا او اورا شاہ بردن یا خو خدا سے یا خو سلامہ سلامت یا والا علی ابراہیم وارادو بیہی قیدہ فجعلناہم الاخسرین اللہو یغی ما تباو بر باد کڑا خوگو را ابراہیم اورتا غرزائی ابراہیم اولاد دے دا پروان کئی اللہو اکبر ابراہیم اولاد دے دا پروان کئی چه ما اورتا غرزائی او سباو سوزم خولار دے او پالای بروساو توقل دے دا امتحاناتو ابراہیم برداش کڑا دا رنگ دا امتحان چه <تصفح> ابراہیم علیہ السلاة و سلام اولاد او ملک وغیر پر خودلو تاسو اگو رئی سورہ سوافات ننانوے لگو گو رئی سورہ سوافات ننانوے لمبر آیات دروشتم سی سورہ سوافات آیات لمبر ننانوے التک دیبراہیم علیہ السلام یوبل امتحان ذکر کری آغا امتحان دا اللہ اکبر چه ابراہیم علیہ السلام خپل بچی را گست او علالیه حکم و تشوئ دے چه بچی علال کا اللہ اکبر فلما بلغا گران صدو آماء شو شروع شاید انہا نانوین علیہ دداغه نه ایکس او دنا فلم مبالغه پس هر کلا چوره سدا بچي ماوود د ابراهيم سره اسايا آ کوشش ته په عبادت کې قال يا بني او يهوب چړيایا یقینا زمو نه تعالی را په خوف کې چې بهشاک زو ما تعالی را پانو زورو وګور ته ما ز دستا تو تا زب کوه دو انبيو چې کب نه نو دا و هي واتابا چمبا چوي بابا جانا چې سره تروب ویلي دي هغه او اکارو کا چې سره تروب ویلي دي او بیا یې غرزولې دي او چاړه پراکاگې د الله په امر باندې الله اکبر د آد إبراهيم عليه السلام او اوبه چې باندې چاړه کې فضل دا امتحان دارنګې <coughs> ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام تا بیا الله ویزا تا دا خپل خبره خیاکه او کو بزا په پدای ناو به ذبحین بار کیفو دا امتحانو دارنګ خپل بچی پر خدل لګتا سوغوری سورته ابراهیم آیات نمبر 370 سو تا سوغوری ابراہیم سورہ ابراہیم آیات لمبر سین تیس جارلہ سمسی پارا ہے اکبر ربنا ای رب زمنگا انی اسکن تو من زریتی بیشک ما پری خودل فالاولاد بیوادن غیر زیزر ان پا دانسی اوزمکا بانده چنده پس الوالا ان دا بیت کلمحرم ستا آکو رئیزت من سره ما پری خودل اللہ و تعام روکو وی بچی دی پریگ دا ابراہیم علیہ السلام خزاو بچی آرازتی او ار زایکی پر خو دی خو خزام خزا خزا چه خزای ادا خاون مددګار ای مدد یو پیرو تا وای الا من تکلو نا ای ابراهیم و ابراهیما او زای څنګه چھنہ پکیو وبشت دے نہ د سوری د پارا سخت گرمی دا او خپل بچ الله وتوی دی زای پریک دا وی خال الله دانگی چوی الله زما بچی او دا زما بی بی او الله <تصال> او ایبراهیمه بچی او بیبی دی پریک دغه ځای کې او یا الله بس حکم نه منم تابیداری ما فاتم ما हुनا ایبراهیم علیه السلام بیبی आवाज کړي الا من تکلنا یا ابراهیم ایبراهیم مونږ شاته پرې دی ایبراهیم علیه السلام سر نه کوي زکه حکم دغه आवाज نه کوي حکم دا و چې خبره بنکه بیا وته وای چې پدریم پیر وته و بیا بیا واسکای وای الله امرک به هاذا و ایتات الله په دې امر کړه دے نو ګټه یا وزا چې الله ته حکم کړه دی نو بیا بچریم چې کوم دے الله مونږه ذلیل او رسوا نه کړي وزا بیا و مونږه الله نن سپورې او بیا او هغه دوره لوی مقام چې هغه زای ته وګوره ابراهیم چې کوم زای کی قربانی ور دی هغه زای نن مبارک ګرځیدل دي کوم زای کې چې بچې زبح کول لرا غرزوله دی اغه زای کیه جان لگیای او تر قیامت پورې به وی قربانی کوي کم زای کیه ابراہیم بیت الله جوړو او په ګټ باندې وډالو اغه زای الله مبارک مقام ابراہیم اغه مبارک وګرزو دارنګي کم زای کیه توحید د پاره ابراہیم علی السلام قربانی کړوا او خپل بیبی او بچای پر خوړو اغه زای اغه زای کې د ابراہیم بچی لته ولیدا او کې الله لوی لوی خیر او برکات اغه آب زمزم را سره ګنده دی د خیر او د برکات اوبو مقامات الله مبارک وګرځول الله دا امتحاناتو پیغمبر ابراهیم علیه السلام مند الله دا انتحانات کول او دا غنو مقاماتو او کې الله دا واقعیات د ابراهیم بیا ذکر کوي تفصیلا اشاره سره یو یوسو ذکر کړلته قال لايات قال ومن ذريتي اي الله سماد اولاد دوم چیکم دي نو داسه خلق پیدا کی خو الله وتوي زما ز वादा داسه لمان تناسی لي د دی وټنا د ابراهيم د طريقې نه دام دا معلوم شو چې سنت دام بیا او دای چې د خپل اولاد غمي و سره دا ثابت شو ومن ذريتي سوال زکا کوي الله اکبر دانا چې تاسو اولاد نو بيګمه او غم دانه لرئ څه چې سو ډر در کا او بي دي کا او صرف دنیوي تعلیم و تاو خا دین و تاو خيا دین هو دل انبيو تا دا تا اولاد تا دا انبيو و تلې دا قالا و من زريتي قالا وې الله نا سليږي وعده شما ظالمانو تا پتی ځای کې مفسرین کرام ذکر کوي دلیل له پدې خبره باندې دلیل له پدې خبره باندې چې نبی ظالم نشي کېده دانه لګه چې موجود وي چې موسی عليه السلام نے بہت بڑا ظلم کیا تھا پیغمبر ظالم کېده نشي داننګې پدې صاحب باندې علما ذکر کوي چې ظالم لا څنګه دې مفتی جوړول ندي پکار محدث جوړول ندي پکار دانا چلوې ظاليمي او اتا مفتي کړي بلکې چې مفتي نو ظالم کې دې نشي چې عالم نو ظالم کې دې نشي او چې ظلم کوي د خلکو تبریات او شرکيات کوي دا مفتي سره دینا او له من منسبه قابل نه ناځې چې ګمندنو بیا دې باندي علما او با سونه کړي دي پايسمند انبياو باندې لکه علامه روحول مانی ذکر کړي دارنگے احکام القرآن کے زفر احمد عثمانی ذکر کہیں اور دارنگے نور علامہ دارنگے امام راضی رحم اللہ ذکر کہیں دارنگے پدیز آئے باندے ابو منصور ماتوری رحم اللہ ذکر کہیں چھدیز آئے کے دلیل پدی حبرہ چنبیاء معصوم دے و اذ جانل البیتہ او هر کله چوغرزو مونږه بیت اللہ لرا مصابۃ الناس زید ثواب یا مصابۃ الناس زید طلورات لود خلق و امن او امن والا امن والا الله رب العزت اوږرزو او امن دې همیشبکه امن او امن دې الله اکبر او دا قران کریم دا مضمون غنو مقاماتو کی ذکر کئchema wala aman war kala de la ila fi quraish ilafim رحلت الشتاء والصیف فَلِيَابُدُوا رَبَّهَ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْوَامَهُمْ مِنْ جُو وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ دارنګه نور مقاماتو کې علاقه سوره قصص کې برай شي امن والا دې آغازه او اذ جعلنا او هر کله چې ګرزو ګرزو مونږه ا بيت کو کو زائدلو راتلو دا رنګه زائد ثواب د پانا د خلکو امن والا واتاخزو مما قامه اونې وېتا سود مقام ابراهيم نا مصلى زائد منزا پووم کال د حجرات باندې صحابه کرام د نبی عليه السلام سره عمرې لاله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فایشو او درخاصو کو چې یاد الله پیغمبره دیای چې مونږونو کو نبی عليه السلام می سووامه نو یزس نشه میله الله وحی راو لګل او اتخیزو مم ما قامه ابراهیم مصلی باځه وایدا حجۃ الوداع کرا کی بار کیف دا معلومه شو چې د بزرگانو مقامات په بزرګیو د انبياو او مقامت هغه متبرک دی معنی الله پاکي برکت اچولې خو ته سبا آلته کې برکت دانه چاږي سر ازان ماږي او هغه سر ازان را سولی نه نه نه آلته کې د الله د بزرګانو په شان د بزرګۍ کارونه او کاند انبياو په شان د کارونه او کاند مسلې توحید بیان کا خدمت او کا الله بسطا جولې کې خیر او برکت واچي هاو ک مسلې د توحید خلاف د وک نو بیا برکت چې کم نه نودلند شي درکولې واتا خیزو انیوائی تاسو جڑکی تاسو دا مقام ابراہیم نا موسوال لا زائد منزو آہد نا حکم کرو منگا الہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا او حکم کرو منگا ابراہیم تا او اسماعیل علیہ السلام تا انتا ہرا بیتیا دا چھ پاک کئی تا سو کور زما بیت اللہ لیتو آئی پینا دا پارا دا تواف کونکو والا کی فینا دا پارا دا تکاپ کونکو ور رک کائی سجود دا پارا دا رکی او تو سجدہ کونکو رکو او سجدہ کونکو دا پارا زما کور پاک کئی اب ابو منصور امان رحم اللہ ذکر کئی دارانگی اللہ ابن کسیر رحم اللہ ذکر ک نور دارنگ زاد المسیر او دارنگ بحری محید دارتو المفسرین اکرام ذکر کئی لیکن لاما اب منصر ما توری دی وئی انطحرائی احتملو تطحیر وجہین دو وجی دیو دا احدو من الاسنام والاوثان اللتی کانت هنالکا وعبادت غیر اللہ والانجاسو دا عبادت د غیر الله نه او د شرک او د کفر یاتون پاکه بنیات الکعبۃ للتوحید فلم تشریکون تاسو په کې شرکیات کوئی یو دا معنا چې د شرکیات نه پاکه او دا زموږ استادای کرام دا معنا کوي او دیمه معنا دا ای اطهیر من کل انوال الاقذاره ده تمامو گندگو نی پاک که اره گندگی حسی گندگی ظایری گندگی اغینه پاک که شرکیاتو نی پاک که ده دوال ده و نور جماعتون پی قیاس دانا چه نور جماعتونو کې با گندگی وی جماعت با پاک د ده ده وجنه حدیث کرازی کم سڑی پیازو خدا ده جماعت تا نرازی ده ده وجنه نبی علیه صلاة و سلام غسل ده جماعی ده واجب گرزوله او مایانو خپلوبان دی ځکه چې کاپړی غټې غټی او د وړی کاې او دارنګې ل لري لځای م خلک بر راتل ګمی وه چ د ژمات هغهه نو د دوک په جاه شو او وی به نبی نهله سلام غسل واجه به برځو روست بیا استبار ته راغ دارنګې جممات کې شرقییت په نه پرېدي نور جماعتونو ټول دغه حکم کړي دانا نه چنور جماعتونو کې وباس کفریا او شرکیا او ان المساج دلیل لا فلا تدعو مع الله احد د الله سره بغې بیا بل جاته چغې نه چې جماعت کې په منبر او په میراب لګیای او خلکو ته د کفریا ته دعوت ورکې او خلکو دا چالي انبيیاء او اولیاء او نه غړي را راشي او دا کیږي او دا کیږي او کفریناتونه شرکیناتونه بدایناتونه دا وبیا نه وای و اذ قال ابراهيم او هر کله چې ابراهيم عليه السلام رب بي اوس ګره ها الله اکبر مدرسه ابراهيم عليه السلام قرباني وکړه امتحانات وکړه الله امام وګرځو اني جائل کني ناس ماما بسبري ولي یقین تنال الامامه في امامت او حاصل شو ال اغب یو کور جوړک کو بیت الله مدرسې جوړکړه نو اس مدرسه کې یارا هغه کې امن پکار دی چې امن پکې راشي بل دا چې د هغه لپاره خوراک بندوبس پکار دی مدرسه کې خامها خوراک پکاري طلبه اولاد نو هغه د پاره ابراهيم سوال کوي وا اذ قال او هر کله چې ابراهيم عليه السلام رب اير ا بزما اجعل او ګرځوي هاذا بلدان دا کله امن الله اکبر سوره ابراهيم کې برآشي ايات نمبر 35 کې اهازل بلدا التمار ف ذکر کئي او دلته هاذا بلدن نہ کې را ذکر کئي دا زکل تمہاره پسه کر کئي چهل تا دعا کئي فزد اباداي د کلینا, دا دا کلینا آمن آمن او دلته دعا کئي مخقد اباداي د کلینا نوอัล تمہاره فرستو ذکر اړي او دلته نہ کې را ذکر کئي امننا امنوالا ورزق او اوګر زوي اہل اسی دن کو دے لارا مینہ سامرات ورزقو ورزقو اور ور کے اہل اسی دن کے دیتا مینہ سامرات ہونا من یعنی آغا چاہتا آمانا چیمان راولو منہم دو دوینا باللہ والی اومی الاخر پتوہید داللہ فرز داخنت باندے یا اللہ مومنان اللہ روزی ور کے اواغی باندے انعاماتو کے اور پر تخصیص دو مومن والے کہیں الله اکبر تفصیص د مؤمن زکه کای ابراهیم مخک دعا او وخته ویالا ومن ذریه یو دعا یا مو وخته د ټولو اولاد د پاره چې د اوینو الله و ته من الله و ته لا یا نه لوه د ظالمین او ظالمان ته زموعدن نه اسلیګی چې دا او قتل وی اس نه داسی چې الله روزیم صرف مومن لور کای نو اجر تخصو بو وجه د اجتهاد د لا یا د ظالمین باندې الله ونانا قال اوه الله و من كفر او ور کوم بروز یالا چاله روم چکو فر او کا فوم تعو پس پیدا ور کوم له اون ته غلرا قليلا لغون تکه ثم از ترزه بیا بارا کا غم دلرا اله عذاب الناره عذاب تور اور تا کی و بیسل مسیر او ډیر بد ده د زائدت لو چ جهنم ده الله دې جهنم ته بیا بو سما علامه ابو منصور ماتوریدی رحم الله ذکر کای ویل ان دار دنیا دارو مهنتن لا تجبن نظرا الالمستحق للنعمه من غير المستحق وایزک دنیا دارل مهنده دیک دیت دی نظر نشکولې دی چدا مستحق ده او غیر مستحق ده ولا ال ولا من العدو في الدنيا دشمن تکهشی دارل دار مهنده دیک دی دی بچ کم ده ارچا لور کولې شی وامل آخرا فهي دار الجزاء ليست بدار مهنتن فتوجب النظر الى المستحقين دنيا دار الجزاء دا هغه کې به نظر مستحق د کول شي فومت قليلا ثم استروا الى عذاب النار الله اکبر نو یو ګورای ابراہیم علی السلام دعا کوي د کور د پاره کورې جوړ کاو نو چې مدرسې جوړ کړه د شرک یات نه پاکه ساته مدرسې جوړ کړه نو د نور ګندګونې پاکه ساته ظاهری او حیسی دا نه چې ګندګون ګندګې په مدرسې کې پرتی وي دا چې مدرسې لبد امن سوال نه کې الله <سؤال> زمنګ مدرسې امن والا وګرځي الله <سؤال> <سؤال> دې زمنګ چه چه پوج او چه چه مجاہدین خپل بینسکین خلولی دي اللہ دے دا پر کٹی دا امریکی کاغا د سرو شکل کی دی او کدر شنو شکل کی دی او کدر برگو شکل کی دی او کدر ارچا شکل کی دی اللہ دے غرق و طبع و نیست و نابود کی او الله دے پخپل تورا باندې ہوئی او الله دے زمون موټو کیا گا قوت پیدا کی چی دا ظالمان الله دې د مسلمانانو امدادو کی خو صرف دام نه غواړي دواګان سارکا تم کول غواړي صرف په دواګانم لکه د خزونه کیږي چې بس ناسته او ناسته و به سلم مسیر واذ قال ابرا واذ ير صو ابراهيم القواعده دعا کوي د پاره د اجابت دامل د دیواج نامو مفسرین کرام ذکر کوي و ادی تعلیم د دې خبره ته چې په خپل نیک عمل غوړې چې ت قناعت او بروسا و کې لکه معرفت القران وغيرها ذکر کوي او دا به اوسمه معنی یا الله مدرسہ کتا زمانکار و غستل شروع کړ امن دراوسته لانګر چالو شو یا الله اوس ما ته دوام نصیب کې چې صدقه سيما دوه د عمل قبول کې و اذ يرفع او هر کله چوچا تو آب تول ابراهيم عليه السلام وتسالم ابونيا دنا منل بيت د الله دا ټول خبر دا خبره شروع دا بنيات الكعبه للتوحيد فلم تشركون فيه او اسماعیل علیہ السلام امدارنگے او دعاڑوے ربنا اے رب زمنگا مفسرین اکرام ذکر کئی ابراہیم علیہ السلام دعا ہوتا اسماعیل علیہ السلام پہ امینوے ربنا اے رب تقبل مننا قبول کدامل زمنگا زمنگا انکا بے شکتو تو <coughs> قبل انکی دامل خبردار ذات اوز دوا برائی دوا مو ربنا اے رب زمنگا واجعلنا اگرزاوی منگا مسلمین اللہ کا غارا کی خود انکی اخپل زانتا ومن ذریتنا او دا اولاد زمنگا امتم مسلم تلک یاو اٹلا تابداری کا انکی استاد و حکم یا اللہ منگام تابدار کیاو یا اللہ زمنگا اولاد کم دا سے جماعت پیدا کی دا سبا دا انبيانو سننتا چې دا, دا خپل بچو د پاره دا تابعداري او د توحید دعاګانې غواړي دا نه بس چې په مصاله باندې نه استفاده پاکه زموږ ډاکټر کې خدای پاکه زموږ انجنیر کې خدای پاکه دا کې دا کې دا کې او دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا سوچ نشته چې قران می وتا خو له دې دیس متفق دي کنا نمی خوده لي نه نه سوال او کدا خپل بچو د پاره د الله د دی دین اوله پادشوه دنیا نو کنے نو د نه کان زمواري الله په خپل اغسترا چ دې به زنه پرېګدم وا ير زو کو مين حيث لا يحتسب الله و نه کلا بزر وزید اغه زاینور کوم چ به خیال خاطر ګمان کې ناراضي او ک بد عملو نو طوال سل جما کول کې غودن غودب په دې کې یو پیسې ولا تجمع کې بیا خپل کار کوي تاب ز او بیا د ګناونو ډرا په ناراضي نمنګ خو پدیو چې بس هميشه دغه سوچ چکم زائن پیداکو کارامی کالالی خوچی بچولا پیداکو وارینا مناسکنا اوحای منگتا مناسکنا طریقی دا عبادت زمنگا طریقی دا حج زمنگا وطوب علینا او میرو بانیو کی پمانگا بانده یا اللہ پمانگا بانده میرو بانیو کی وطوب علینا انکا دیو جناب منصور امان توری دی ذکر کئی زلات چه کم دا انبیاء و نصر زد کیگی دا غید پارت توبا لینا وی دانا چه گونی گونه و نرازی و توبا لینا او میرو بانیو که پامنگا بانده اینکا انتا تواب الرحیم بیشکتی قبل انکه میرو باند ربنا دویمه مسلا چه دا پیغمبر دا دعا دی برایم و سوال دی برایم ده فالیمت تنکیرونا تا سوال دن انکار کوئی ربنا و باس فیهم اے رب زمنگا او راو لے گئی پدائی که رسولن یو پیغمبر منہم ابو منصور ما توری دی گانے ما نی کئی یو ما ندا کئی اے جنسهم من البشر ویلی انہو اقربو الى المارفتو وصدقی من من غیر جنسهم چھے دا جنس ننوی نو اگر دیر گرانی بیاو جنس نراشی انسانان کبس ناغب یه آسانی معرفت و صدقی از تصدیقی آسانی ده دی وجه نه جنسان و دانه چی پیغمبر چی کم دنو نور, نور ده نور ده نور ده نور ده ارا تیلا گوله سر یا پیغمبر خپلو وی این ناما آنا بشرم مثلکم ستازو گنتا انسان ما بشرم آن یوحا ایلیه ما بیل انتیازو رسولاً منهم یو پیغمبر د دین سند دینه یا تلو علیهم چلالی په دیوان نه اوس ګره یا الله مدرسان جوړه شوا یا الله مدرسه د شرکیات نام پاک شوا یا الله امنون د روزی مشتد یا الله یا الله تازملا توفیق راکړه د سم اعمال قبلې او د اعمال د دو قبولیت د واغ وختلم غاړي لکه حدیث پاک کې رازي نبی علی السلام فرمایي اللہم انی اعوذ بکا من علم اللہ ینفا و عمل اللہ یرفا و دعا اللہ یسمع و من غلبت الدین و غلبت العدو و شماتت العادا یا اللہ دعا علم نا پناہ وارم چہا فائدہ نوار کئی یا اللہ سر دعا عمل نا چہا بارنخی جی قبلی گینا او یا الله دغ دوانه پنا غواړم چې یا قبلېږ نه او یا الله د دشمن د غله نه او دارنګ یا الله د قرض د غله بنا او یا الله د دشمنان د خواساړو نه پهنا غواړم نو چې دا هر سووش اوس استاداز په دی په د استاز کار بهې یا الله دا نهچ استاز د را است دی او استاداز غریب چېکر د هی شوونه نه خبر هغه سر او چې کوو په من ځان له مغ کو پیا دی نو د قرآ نه خبر دینا دی نه او سراب سراب سراب سراب نہ ہوا نہ ہوا نہ ہوا نہ ہوا چہ قرآن و تاکید خبر نہ دے اس سراب نہ ہوا باندیم نہ پویگی بیا اور ربنا وس دوستان ز لپاره دعا ربانا ايرابل زمغا وابعث في امرا له کې پدې پیغمبر د جن صاد د دینه ياتلو عليهن چل ولي پدې باندې ايات کا ايات ونستاو او تعلیم ور کوي د کتاب او الحکمت او د سنت او غنې باندې مفسرين کې نام ذکر کيل کا بمنصوري قول پکې دا چې دینه مراد هاغه سنت سنت یو قول دا ذکر کئی او دا رنگی نور مفسرین کرامو دی زائباند زکر کئی چه حکمت کل بادل کتاب ذکرشی نو مراد تینا سنت وی او دا قرآن کریم نورگانو مقاماتو کی بیا ذکر کئی او دی زائباند او مفسرین کرامو دا خبرہ ذکر کئی اللہ اکبر مراد تینا سنت لکه ایمان قرطبی ذکر کئ داننګ علامه ابن کثیر ذکر کئ داننګ مدارک ذکر کئ داننګ یو شعر د پندای جواز القرآن ک عام ذکر کئ زمنګ اساتذ کرام دی معنی لترجیم ور کئ و يعلمهم او تعلیم ور کئ دی د قرآن او ول حکمت او د سنت او و یزکیم پاک دی لرا د اخلاق رذیله او ناشریکیات نا د استاد کار بدای زقال علماء ورثۃ الانبیاء دا غبوال کار دای چې غد قران خلقو ته خی نا زرا باندې وته خی دویم کار بيدایي چې هغه به خلقو ته د قران تعلیم ورکړي د دې وجنو علماي کرام ذکر کړي الله اکبر چې د قرآن تعلیم ورکول لك علامہ حافظ ابن کثیر رحم الله مقدمه د ابن کثیر کې ذکر کړي چې دا واجب دی په هغه علماو باندې چې خلقو ته قران اخائی. او په قران باندې فوکي ها چې خپل غریب لنورزي هغه بڅکې دارنګې دیم و ساره بدای چې سنت او خی دانه چې بدعت هي او بل دا چې شرکياتونه پاکي نو چې اخپل شرک نه پیجنې یې را بس وای یوه اغلو دلته کې او هغه شیخ القران شنو په عجیب وخت ته دور دې تر څو القران لفظ چې دای وره دندای ویګن شلکه ډیر قیمتي ټکه داله ځان سره او تاړه په نو چې کېنه شیخ القران لر چتس الله محمد رسول الله دے بجانت تزی او دا دے جانت دے بس دے بجانت تزی دا پا کیوئی دے ایسر آخر جدا شرک, شرک پلانے دے او شرک پلانے دے او شرک, شرک پلانے دے نا سڑیا کچھ اکتو کلی میں ہوئی بس معاہد شو او دلتا بھی پس وابی علاقہ کے سڑیا دا دو دا مشرک نا پیدا کی ستا ستا خپل ځان شاکته نه یا بل بل په بچا د غشي شرک چې نه پیژني چې تور نه پیژني سپین به څنګه پیژني چې سپین نه پیژني تور به څنګه پیژني تور پیژنه نو سپین به او پیژني ګینه هغه پس بدن نه جوړ شي چې چا وتا ویږي پای چې کم نه وې دا ډېر زیات خوږی وی ښا وړوند وی فاګي وی سومره خوګي وی ډېر زیات خوګي وی سپینا بطا نی وی سپینا بطا اکسی وی خواب بطا سنگئی نو آغا تر دا سکرا کوکوی بطا دا سی دا ساری دا راکو.